Franciaország, Párizs Emmanuel Macron egész éjszaka fent volt, mármint hogy ébren, mert valójában lent, mélyen, 70 méterrel az Elizé palota alatt a Jupiter szobában tartózkodott. Az elnök 280 négyzetméteres parancsnoki helyisége atomcsapás biztos volt. A szürke acélfalak mögött egy méter vastag beton és ólompa is húzódott. A francia elnök az Elysée rezidencia szárnyának alaksorából olyan speciális lifttel jutott le ide, amit elektromágneses mezőket blokkoló Feredéket recvédett. Tegnapkora este már azelőtt lejött, hogy a Boeing teher szállító becsapódott volna a Kreml szenátus palotájába. Macron kerekeken guruló fényvázas bőrszéke a parancsnoki asztal közepén állt. Tőle jobbra és balra félkörívben ültek az érintett részlegek vezetői. A haderő, a titkosszolgálat és a francia idegen légió parancsnokai. Személyesen megjelent Elizabeth Born is. Most épp ő volt a világban amúgy ismeretlen, hiszen hatalommal alig bíró francia kormányfő. De néhány miniszter is eljött a kabinetből. Az éjszaka közepén, nem sokkal éjfél után, a 40-es évei közepén járó francia elnök felment a felesége Brigitte hálószobájába, aki már elmúlt hetven éves és mélyen aludt. Befeküdt mellé az ágyba, átölelte és megpróbált pihenni, de körülbelül két óra múlva feladta. Nem tudott elaludni. Majdnem fél órát beszélgettek a feleségével, mert felébresztette, hogy megossza vele a dilemmáit, aztán hajnali ötkor újra lement a Jupiter szobába. Moszkvában nyáron csak egy órával jár előrébb az idő, úgyhogy ott reggel hat volt, André nem sokkal később szállt fel Kuduhov gépével Vnukovóról. Macron mindent tudni akart, az utolsó részletet is érteni, mindennel tisztában lenni. Percről percre követte az eseményeket. Kilenc órája el sem mozdult a székéből. Nem ment fel a földfelszíni Elizé palotába. Itt ült, amikor Odesszát atomcsapás érte, és innen figyelte az ENSZ biztonsági tanácsában elhangzó felszólalásokat is. A Jupiter szobafalát hatalmas, 20 méter széles, ultramodern körképernyő borította. Leárnyékolt, sötét üvege mögött legalább 50 monitoron ömlöttek az információk. Műholdképek, térképek, az Eglin radarállomás kommunikációs felületei, a Washingtoni Fehérház forró drótja, Joe Biden élőben és ehhez hasonlók. A kisképernyők, maguk a monitorok csak akkor kapcsoltak be és váltak tényleg láthatóvá, amikor valóban fontos információ jelent meg rajtuk. Ezért az ötvenből egyszerre legfeljebb négy-öt világított. A fal különböző pontjain villantak fel itt -ott. Az asztalnál ülők állandóan forgatták a fejüket, és ide-oda gurultak a székükkel, hogy mindig jól lássák, amit épp kellett. Franciaországban még az elnöki atombunker is zavaróan túl volt dizájnolva. Az amerikaiak floridai radarállomásáról befutó élőadás képe azóta világított, hogy Putyin gépe kényszerleszállást hajtott végre az altállábánál. Emmanuel Macron a kezében kávés a fényes hófehér üvegasztalon könyökölve, félig oldalt fordulva szótlanul figyelte az eseményeket. Majdnem a háta mögé kellett néznie, mert ez a monitor épp ott villant fel. Élőben nézte, ahogy a sárgás kavics mezőn a kicsi homályos pontocskák kifelé szaladnak a lángoló roncsból. Az elnök kialvatlan karikás szeme úgy meredt a monitorra, mintha izgalmas sportközvetítést nézne. Tizenegyes rúgásokat a francia válogatott sorsdöntő meccsén. Bernard Émi a fehér körasztal legtávolabbi pontján ült. A francia szolgálat 66 éves igazgatója egykedvűen figyelte, ahogy az üres kávéscsészék folyamatosan gyűlnek Macron előtt. Senki sem vitte előket, őket, mert Macron megtiltotta. Látni akarta, hány kávét iszik meg, nehogy elvétse a számolást. Napi 8 kávé volt a penzuma. Brigitte nem engedi többet neki. Párizsban nem sokkal ezelőtt múlt délután fél három, de már hat eszpresszónál tartott. Kifacsar citromlevet hívott a kávé mellé, mint a párizsi nők, mert jót tett a gyomrának. Macron legalábbis azt hitte. Franciaország könyvelőkülsejű kémfőnökének, ahogy macron és az eseményeket figyelte, egyre rosszabb érzése támadt. Bernard Émié a keret nélküli szemüvegén keresztül gyanakodva nézte, ahogy macron épp összekapcsolják a fehérház válság szobájában hunyorgó Joe biden -nel. A halvérű amerikai politikust az izgága franciával. Kezdenek félrecsúszni a dolgok, és ha a politikusok ilyenkor fontoskodva beleszólnak az események irányításába, akkor abból még nagyobb baj lesz, gondolta a helyzetről Bernard Émié. Az asztal alatt, hogy senki se lássa, megint ránézett a saját Eglin Külön üzenetcsatornát tartott fenn André Kálvival, amit csak ő látott. Ez volt a biztonsági öve, vészesetre. Legalábbis ezzel nyugtatgatta magát. De Andréról továbbra sem tudott semmit. Már tíz perce nem volt hír róla. Nem tudta, hogy mit csinál.